Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa barakatuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. počnemo s večerašnjim predavanjem na ono što sam napomenuo sinoć. Kada se govori amin, Iza imama, pusti se imam barem otpočne. Jer je došlo u hadisu, Bida ammanul fa amminu, a u arapskom jeziku harfa el taqib, zaredo slijed. Kada imam izgovori amin, onda vi izgovorite amin. Dakle, u najmanjem slučaj, u najmanju da ga pustim, imam odpočne. Zatim, dobar dio graće klanja bez sutre. Kada klanja na filu, klanja bez Svi hadisi koji su došli po pitanju sutri, došli su u imperativu, u naredbi. La du illa ila sutra. Ne moje da klanjate osim prema sutri. Islamski učinjami se razišli da li je, dakle, sutra vađu, perla ili sutra, znam to čam je riječ, ili je sunnet. Većina islamski učinjaka je stava da je sunnet. Međutim, oni koji kažu da je vađu i takako, dakle, imaju jake dokaze. Svejedan hadis došao u imperativu. Zatim, onaj koji zakasni, okasni na namaz. I dođe na zadnje sjedilo u džemat pokasni, i dođe na zadnje sjedilo neka zna da nije prispio u džemat i kada ustane da treba da zamijeti da kloni sam da treba da zamijeti da kloni sam da promijeni niyet ako već donio niyet kada je sjedio zatekao je mano na zadnjem sjedilu to shahudul akhir zatekao ga je na sjedilu sjedinju zanijetio i spustio se s njim sjedio kada predan sam on nije prispio jer mora da prispije makar na zadnji ruku na ruku zadnje rekata da bi se računalo da je prispio uđanat ukoliko dođe nakon rukova takle na zadnjem sjedenju mora da zanijeti da klanjat sam mora da zanijeti da klanjat sam jer pa vodite računa o tome. Večeras govorimo o jednoj bolesti srca. To smo govorili o dijelima srca srčanima i večeras govorimo o bolestima srca. Jedna od najvećih bolesti srca je su strasti. Strasti u vjeri i strasti po pitanju dunjaluka. Strasti su najveći čovjekovne prijatelji. Razlog su svake smutnije. Razlog su svakog velaja po pitanju dunjaluka i po pitanju vjeri. Slijednje strasti odvraća čovjeka s pravog punta, odvodi ga na stran puticu, spušta ga na nivo nerazumne osobe, uslijed čega čini ponašanje, govori riječi koje ne dolikuju dakle, razumnom, zdravom, zdravom čovjeku. Stoga na svima nama je da se volimo sa strastima, da strastima kopiraju naše srce, bilo po pitanju Dunjavka, a pogotovo, pogotovo po pitanju vjere jer slijedjenje strasti u vjeri daleko daleko je teže od slijedjenja strasti u Dunjaluku. Jer onaj koji slijedio strasti u Dunjaluku na kraju, odali se njima učinit će griha. Dočim onaj, dakle učinit će griha, učinit će ono što je zabraveno haram. Dočim koji bude slijedio svoje strasti u vjeri otiće dalje pa će uvoditi nove stvari u vjeru. Uvodit će nove stvari u vjeru. A notarija se nikako ne može poroditi sa griha novatari ne smi kako ne može pored sa grihom. Svi griješimo. Svi ljudi sinovi Adama i griješe. Iskreni vjernici kada ih šejtan obmane, prisjetite se da su počemli grih i kajuse. Vraćaju se Allahu subhanahu wa taala džurna sa teobom, to čini novatariu teško da će se pokajati. Zašto? Zato što smatra to djelom, vjeri, da je to djelo od vjere i kako na dakle? to kako da se Boga i smatra da se tima približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga je šeitanu, šeitanu nakon širka najgražana otarija. Kako stoji u eter, Allah na iblija zna njegovu vjerodostojnost, da je rekao iblis, ja sam ljude upropaštavao grijesima, oni su mene istih Ja sam ljude upropaštavao grijesima, oni su mene upropaštavali istih kako bježi imamo vzajem. Pa kaže, onda sam ih postaknuo na slijedjenje strasti naslijeđenje novotarija, pa oni čine grijehe i ne znaju da čine grijehe. Nekaju se. Oni njega više ne upropraštavaju, ali on njih i tekako. S dakle, moramo voditi računa o svojom srcu, prespitivati svoje srce, i li u njemu strasti, bilo po pitanju dunjavaka ili po pitanju vjeri. Dakle, to je najveći čovjek ovne prijatelje. Kaže naš ahbab Abu Hazim Salama ibn Dinar, Bori se sa svojim strastima kako se boriš sa svojim najopasnijim neprijateljem. I vidjet ćemo kroz kur'anske ajete, dokler strast može da odgleda čovjeka. Prepustili se njoj. Kaže Amerikan, bilo si iz Rahimahullahu teala, najbolja rostka vlave jeste borba sa svojim strastima. Kaže Sufjanin teori, Rahimahullahu teala, najsnažniji čovjek jeste onaj koji najviše suzbija svoje strasti. Zbog ovoga. I mnogo čega drugom, kako treba li se upoznaći s ovom tematikom, sa strastima. Zbog toga, što strasti, dakle, zahvataju sve jednog od nas, više manje. Zbog toga, što Allah subhanu wa ta'lu brojnim ajetima govorio o strastima. 24 kur'anska ajeta govorio o strastima. I kaže im no abbaser di alloha a Allah spomenuo strastu Kur'anu, a da je nipokudio. Se strasti koje su spomenute da dakle, Kur'an u Kur anu, tih 23 ajeta su pogođeni strasti. Malo ko se sačuvao od njih, zbog toga dakle, treba govoriti o njima. Pajučemo večeras progovarati o značanju strasti, o vrstama strasti, za tim o pokazateljima, odnosno strastima, prije svega u Koranu, u Sunnetu, vobovu Selefa, ponašajnom ustavljenom redu. Zatim, šta to postiče ljude da slijede strasti, koje su posvjedice slijednice strasti, kako se boriti jeli, protiv strasti i koja je vrijednost borbe protiv strasti. Pa dakle, u arapskom jeziku za strasti se kaže hela, hela. Za strasti se u araškom jeziku kaže hela i ima ova vječ značenje Nečega što čovjek voli, za čim žudi, pretjeran. Tiesko mu se odu pri tome. Pa káže Džaržani, vrachimohullahu teala, heva ima značenje naginjania, priklanjania dušej, prohtevima strastima, u kojima pronalzi svoju žitak. Bez ikakú čeresko upradanje, šelijetka nepostičena tohu, ali njegovo srdce strejení, strejení tome, tiežko mu je da se odubri. Ibn Rajbi Rahimahullahu Ta'ala definisira strasti pa kaže da su strasti naginjanje čovjekove prirode sklonosti onome što joj odgovara, s čim se slaže, što joj paše, je paše, s čime je suglasna. Ibn Qayyim Rahimahullahu Ta'ala zaret hava kaže da je to doka dakle, naginjanje duše prema nekoj strasti i nekoj stvari. Postoji Pokudene strasti, postoje pohvalne strasti. Postoje pokudene strasti, postoje pohvalne strasti. Na všemu odredené je ali hadise, u kojima se spomniu pohvalne strasti. Pa kaže Allah poslanika alihi salatu, nikoho od vás nejde biti pravi viennik, svedok nekoje strasti, nebudu sliedli ono, sa čime sam ja došao. A ono sa čime došao, Allah poslanika alihi salatu, sam, sigurno hey, sa sigurno je dobro. A pa dakle oni, strasti, koje strasti, koji se okrenu pre nami, Šeriat to sko je došao valo po samgle hisavat, to su dokle, to su dokle, to važni, pohlaumni strasti. Za tim kur'anski ajet, u kome se kaže, kaže Al-Hamdu kada je Allah subhanallahu objavio riječi to'ri mentasha umminhumna tu'i ilayka mentasha, wa manitta gayta mimman azalta farajna halik. Ti možeš pozvati o Muhammede sabjano, je Možeš zanimati onike koje hoćeš, možeš pozvati sebe onike koje hoćeš, je li da saoženiš, možeš čak i one koje se pustio, ponovo sebi da dozvoliš da je li da ih oženiš, pokazuje pa Ajsa radijallahu ta'ala, nali drugi osim da tvoj gospodar želi da udovoli tvojim strastima. Ja, pa ono začine žudio Bogu poslanik ali i salatu samo što je volju za sidne tako odersamo haj. Dali je Čovjek, ukoliko se u njegovom srcu pojavi pokuđene strast, samo se pojave, Dali za to biva kažnjen? A, kaže što je, kod Isl. I. R.I. R.I. ne, sve dok ne sprovede te strasti u dijelo. teško je da se čovjek kloni toga razmišljanja, dakle, o tim strastima koje su jeli pokuđene, teško. To prolazi kroz čovjekovo srce. Međutim, jeli ukoliko kreni da sprovede te strasti u dijelo, tada, tada će biti kažnjen. Pa, kao dokaz, spominje nam poznat hadis u kojem se kaže da je rekao Allaho Rusanika alihi salatu Sam svakom sinu Adamu u svakom čovjeku zapisan određeni dio u bludu kojeg mora ili postiće bezimalo suvnje, pa tako očičin je blud pogledom, blud ušio je slušan, blud jezika je govor, ruka čini blud doticanjem, a noga koračanjem, a srce pri želju je u njemu se budi strast. Pa to spolni organ potvrdi ili negira. Ovo zadnje, ako se desi, onda će biti každým za te strasti. Je li strast sprovelu, sprovelu je li udjela. Dakle, postoji pohladni pokuđeni strasti, međutim, zbog opasnosti tih pokuđenih strasti o njima se više govori. O njima se više govori, kako každje Ibrahima, ale zbog toga je li došla su kur'anska ajeta, 24 kur'anska ajeta je li o pokuđenim strastima. Pa dakle, neki od tih kur'anskih ajeta. Allah subhanahu wa ta'la zabranjuje strasti u Kur'an kerimu jer oni odraćaju spravu kvota. Takhle govorim od ju strasti ma u vjer i ju strasti ma u dunia. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'la, Ya Dawudu, inna ji'alna ke khalifatan fil ardu. Fa'hkum beina nasi bil haq, wa la tattevi il hawa, an sabiilillah. O Dawudu, mi smo te učinli khalifom na zemlji. Pasuli ľudima po pravi, i nemoj da slijediš strasti pa da te odvedu sa pravog puta. Zatim kaže svome poslanniku Muhammedu alihi s-salatu wa s-salamu, Thumma dja' Allah kara šarijati min al-amn, fa tebi ha' walate tebi ahva' al-ladhina la'i al innahum nam yugnu' amke min Allahi še'ja. Mi smo tebi odredili pravac u vjeri, šarijat, Pa slijedi taj pravac, slijedi taj šarijat i nemoj da slijediš strasti onih koji ne znaju, doistati onih ko da Allah subhanahu wa ta'la ništa koristiti sutra na sudnjih dana odazoveš se strastima džahila, neznalica onih koji ne znaju, povedeš se za njima sutra ti onih kod Allaha subhanahu wa ta'ala ništa neće ništa neće koristiti također narođuje poslaniku Muhammadu alaihi sallatu sam da kaže da i to je na svima nama kulla tebiu ahva'akum qad dalel tu i dan vana'ana minal muhtadin reći doista je vaše strasti neću no, da slijedio vaše strasti ako bi ih i bio bi bio bi, jel i na stranputici, ne bi bilo od upuđenih. Nema čovjeka da je više zalutao od onoga koji se prepusti svojim strastima i ostavi kitabi sunet i on počne da presuđe. Ostavi zavace i kitabi sunet za lezja, dakle bude presuđivao, presuđivao po svojim strastima, svojim mišljenima. Kada Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مِنْ مِنْ تَبَا هَوَا بِلَيْرِ هُدَ مِنْ Inna Allaha la yhdil al-qawm al iko gore zaluta od onoga koji slijedi svoje strasti mimo Allaha u putu? Zar ima nekoga da je gore zaluta od onoga ko ostavi je ostavio Allahov put a slijedi je mi svoje strasti da instalira niti uputiti narod nasilneči? Također Allahu subhanahu wa ta'ala kaže Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam: "Wa la inittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ayn, innaka ladal min Ako bi ti slijedio njihove strasti nakon što ti je došla istina, Nakon što imaš čisto znanje, iz Kitaba i Suneta, odazoveš se ovima ili ovima, slijediš njihove strasti, hm? doista ćeš li, biti na strane potice, biti ćeš u zablok. Zatim ono Subhanodala onoga koji slijedi svoje strasti, ostavi se Kitaba i Suneta, slijedi svoje strasti, ni za čim ne poželja da to i ne učini, jeli poistovjećuje sa jednom od najprezrenijih najponiženijih životinja na donjamku hm sapsom onoga ko se prepusti svojim strastima pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala spominje slučaj čovjeka koji je živio u vremenu Musa wa Allahu shi anara fa'alahu biha wa lakinahu akhlada ila al-ard wattaba'aha fa A da smo mi htjeli, mi bismo ga uzdignuli sa tim znamenjima koje je imao kod sebe. Spomnije se da je taj čovjek imao dom koja se primala. Dakle da je bio čovjek koji ako dovi, Allah prima Pa su mu došli ahlu kitabije, dakle oni koji su jeli, počeli da se suprostali Musavu, pa su tražili od njega da dovi proti Musa, pa je dovi proti Musa, pa bilo vjernik ali se prikoval za dunjanuk, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'la, kinnahu ahlililil erd, ali se prikoval za dunjanuk, dunjanukom se omilio. Od tebe je heva i počeo da sledi svoje strasti. Pa je njegov primjer, poput primjera psa. Ako ga pustiš, laje na tebe. A ako ga savjetuješ, opet laje na tebe. I takvije su. Pustiš ih, do ručak ručak večera, do ručak ručak večera, ti si na njihove trpeze. Ako i savjetuješ, isto tako, još gori. Zatim onaj koji se povede za svojim strastima, svoje strasti uzme za vodivu, njegovi postupci će biti daleko od razboritosti. Jedno čini danas, sutra čini potpuno drugo. Danas, jeli, kažeš ti našto, a bori se protiv toga, a sutra to isto kaže, njegov všeha to prihata. Myslili mi se, malo nije promijeno, samo se promijeli osobi koji govorili dakle izdanu dan kontra kontradiktornost pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala wala tati' man adfa lana qalbahu an dhikrina wattabaha wa je najem prema prema našem pomenu prema našem zikru koji slijedi svoje strasti a su njegovi postupci daleko od razboritosti onaj koji slijedi svoje i sve potvrđuje svojim strastima kao kaže Basri ništa ne a da i ne On je uzeo svoje srasti za Boga mimo Allaha Subhanahu wa ta'la. Pa kaže Allaha Subhanahu A fara'yta mani takhade ilaha uhewal. Je se vidio onoga, koji je svoje srasti uzeo uzeo svojoga Boga. Nishto ne poželi, a da to je ina urabi. Pa imam Ahmad ibn Ali al-Makrizi, Shafi, Misri, čovjek pa ima na knjigu iz Tavhida Uluhiyya. Napisao je li prijem Mohamad ibn Ardullaha, wa živio od velike prijem dvijestatina i godina prije njega. Veliki islamski učenja kaže u tom svom dijelu Teđribu Teuhid il-Mufid kaže ako razmisliš, shvatit ćeš da onaj koji obožava kipa u stvari ne obožava kipa, koji će obožava svoje strasti, koji ga postiću na to. Oni koji obožavaju druge, mimo Allaha Subhanahu wa ta'la u stvari obožavaju svoje strasti koji ih postiču postiču na to. Takto je, strasti su Bogovi mimo Allaha subhanahu wa ta'la. Ta Zatim neki od hadisa, o kojima se spomňuje strasti. Tebu je veselni radi Alloha ta'la prenosi, da Alloha poslanika alihi sallatu islam rekao, doistama očeka se najnižšie bojim po vás, jesu prohtievi vaših stomata i spolnih orgána i zabludiali strasti, zabludiali strasti u veri. Tako je druh hadisa 1.2 radi Alloha anhum, Alloha poslanika alihi sallatu islam o tri stvari čovjekov propaštavaju. Tri stvari čovjeka upropaštavaju pohlepa, koju se čovjek pokorava, strasti koje čovjek slijedi i samo zadijenost, umišljenost, eli samo. Abu Ja'ar, šedda din Aus radijallahu ta'ala prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu vesselam rekao: "Nesposobani onaj čija duša bude slijedila svoje strasti, ali slabiji onaj čija duša bude slijedila svoje strasti" Zatim, šta je Selef rekao o strastima, nekoliko riječi. Ali radi Allahu talan kaže, najviše za bojim po vas dvije stvari, dugih nada i strasti. Dugih nada i strasti. Duge nade zaboravljaju čovjeka na ahirat. Ona koji se nada i nada i nada ne razmišlja o ahiratu. Samo je. pra drugu, pra treću, da mi jednu narhaju, pa drugu, pa treću, jedno da ostvarju život. Jeden cilj, drugi cilj, treći cilj. O ahiratu ne razmišlja. A strast je odvode čovjeka sa pravog puta. Sehlik Sehlib nabdileh testori, Rahimahullahu ta'ala, kaže, strasti su tvoja bolest, ako se prepustiš nima. Dočim, ako se budeš bolio, sa nima byt je tvoj riek. Jahe ibn vaad, Rahimahullahu ta'ala, je upýtan, koji čovjek ima najčršiu odluku. A je rekao Pana, koji sa uvoda svoju strast. Hasan al-Basvi, Rahimahullahu ta'ala, kaže, strast je najgora bolest, koja se može naći u srdcu. Ebu bekr, el-vorak, Rahimahullahu ta'ala, kaže prvijek reči. Kada nadovladaju strasti čovjek, kada obovladaju njegovo srce pocrni, a kada njegovo srce pocrni, onda mu prsa postanu tjesna. A kada mu prsa postanu tjesna, dolazi do lošeg loše se ponaša. A kada dođe do lošeg ponašanja, onda ga ljudi izbjegavaju normalno. Neće niko da komunicira hm, s njim. A kada ga oni počnu prezirati, izbjegavati, onda i on njih preziruje i kvalifikiran for vatrudnako. Foraj ibn Yadrahin Allahu ta'ala kaže koga obuzmu strasti i sleđenje protivova, takom se zatvaraju izvori postojanosti u Bogoj veri ne, jali, i čistini i Allahove podršce. Van ibn Munabih rahimehu Allahu ta'ala takođe rekao ponašanje koje najviše koristi gjerim. Tvoje ponašanje od fog ponašanje što najviše koristi tvoju vjeriskromnost tu djaku. Ponašanje koje najviše koristi vjeri jeste skromnost na dunjavuku, dok vjeri najviše šteti slijedjenje strasti. Ko bude slijedio strasti, žutit će za dunjavuku. Ako bude žutio za dunjavukom, voljet će i metak i ugled. Ako bude volio i metak i ugled, dozvoljavaće zabranjeno, ako bude dozvoljavao zabranjeno, rasrdiće Allah. Allah je dozvolio što je dozvolio, zabranjeno što je zabranjeno, nema liši. A u onome što izaziva Allahu srđu je bolest, za koju nema rijeka osim Allahov zadovoljstvo. I Allahov zadovoljstvo je rijek, s kojeg ti nikakva bolest. Onaj koji želi da njegov gospodar njima bude zadovoljan, neka ne sluša svoju dušu. Jer ko bude slušao svoju dušu, taj neće odovoljiti svome gospodaru. Kad god mu nešto iz vjere bude teško, hm, današnji muslimani, kad god im iz vjere bude nešto teško, on će to ostaviti. Teško njegovoj duši. Neće da udođi svome gospodara, pa što god mu bude iz vjere teško, on će to i ostajiti, pa na kraju neće ništa imati od vjere. I mi vidimo noge, resulallah, afije koji su bili i bili nama uzor polako. Jel. Odstupaju, posustaju i ostave vjera. Ešabi, rahimahullah, utala, kaže, strasti su nazvane hevom, jer svoga sahibi ubacaju u vatru. Heva, kaže se za strasti isto tako glagol heva jedu i znači baciti. Evo jehri znači bacite ljubac, a strasti ubacuju svoje sahibije u džahennemsku vatru. Evo drba, radiju allahu ta'ala, kaže, kome briga budu prohtjevi stonaka iz polnog organa, njegovo vaga na sudnjim danu biće manjkala. Ko svoje vijene bude u tom prohablavao, malo što će na tasu vage. A ta rahim, radiju allahu ta'ala, kaže, čije strasti nad vladaju njegov razum i ko izgubi strpljenje takav će na sudnjim danu biti, biti razotkriven. Mnogi su razlozi slijedjenja strasti. Prije svega po pitanju tunjaluka je navikavanje, navikavanje na strasti od malena. Ili e, da roditelji ne sputavaju svoju djecu od malena. Već što god im djeca požele od malena, može. Što god djeci bude teško od malena, ima vremene. Djeca prespavaju saba na klanici. Treba djeci nešto kupit, roditelji ne gledaju Kako je? Ta igrač kad treba igračku kupiti ne gleda ima tambura njoj, muzika ne gleda kakvog izgleda, ima li slika, i, i, i. Međutim, kada je u pitanju pokornost, ima vremena, ima vremena, ima vremena. Doći i nalazimo govog poslanika alihi salatu Santa postiče nas da mi i svoju djecu postičemo sedme godine na namaz, a da već od desete godine i naredimo im na namaz. Pa nalazimo također rashabe da su posticali svoju djecu da poste, ili tako, pa pred krajem. Dana kada bi djeca osjetila glad i počeli plakati, davali bi im igračke da se malo pozabove, da izdrže jeli, do, do kraja dana, dokle nastupi, dokle nastupi aksan. Zatim, ono što ljude postiče na slijedjenje strasti jeste društvo, jeste sjedenje sa stredbenicima strasti. Pogotovo dakle, oni koji nemaju svoje čvrstoja, koji su slabog mišljenja, koji nemaju znanja u vjeri. Budu li sjedili sa sljedbenicima strasti, očekivati je, dakle, da i oni poprime, poprime iste osobine. S toga nalazimo od naših predhodnika, Salafu Saliha, a poruke nama da pa ne, pa ne sjedimo sa takvim ljudima. Pa kažem na Abbas radijallahu anhu ma ne sjedi sa sljedbenicima strasti je sjedenje s njima umrtvuje srce. Kad god si sjelo s ovim ili so i s so onima koji popuštaju i s so onima koji vretjeruju jer se ne držaju Kitava i sunita kako treba, E što sebe tako dakle, svejedin kojeg dan zupitaš kaže ja sledim Kitabisun ta mam, ali kako sledis Kitabisun to nako kako je sledio u Bekromer i Osmani ostali ili kako ti razumijevaš razumiješ Kitabisun niko danas neće reći da sledimo što drugom Kitabisun ta međutim bitna odlika je Kitabisun ta aljman da jeste da sledimo Kitabisun to nako kako su sledili prve generacije onako kako su razumjevale prve generacije nekako ja i ti razumijevala Ashabi su živili sa Allahim poslanikom, pratili su sila za objave, slušali su komentari objave iz najčišćih, najplemenitih ustav da Allahovu poslanika, što god ime bilo nejasno, pýtali su i Allahov poslanika, što god je trebalo pojasnime ime. Nije otešalo, da nije dakle o svim stvarima im dal upojašnjenje. Nije bilo chajra, da na njega nije ukázal, nije bilo zla, da na njega nije upozoril. Za njih Allah subhanahu ta'la rekao, radiju allahu anhu, radiju allahu anhu, nije za nas rekao. Allah je zadovoljan njima i oni su zadovoljanja Allahom. Pa zašto da mi ne slijedimo kitab i sumnet, ne praktikujemo vjeru enako kako su oni, pa da se nadamo Allahom u zadovoljstvu, ove da mi razumijemo kitab i sumnet kako mi hodljamo i da se nadamo Allahom u zadovoljstvu, bo da mi težo. Pa kaže ne sjedi sa sjedbenicima strasti, jer sjedjenje s njima omlutuje srce. Ibrahima, neha Ibrahima, kaže ne sa sjedbenicima strasti, jer doista sjedjenje s njima doprinosi odlasku svjetlosti i namen srca, ljepote s i dovodi do pajove mržnje u srcima vjernik. I mi smo svjedoci, tako. Dokada te sretne, sretne te na mrgođen. Mrka lica, nema selama, nema osmija a to mrko lice i na mrgođano lice odraz onoga što se nalazi što se nalazi u srcu. Evo kjevara Rahimahullahu Tealan kaže nesjedite sa sledbenicima strasti i ne raspravljajte s njima. Doista je ja vam ne garantujem da vas oni neće odvesti u svoje zablude ili će vam pomutiti ono što ste dosada imali od vjere. Podje se sedite s njima, ili ćete pomutiti ono što si imao od vjere ili ćete odvesti prema na svoje. Musaq ibn Sáv, Rahimahullah utjela, kaže ne sjedi s onim koji je iskušan strastima, doista te neće mi mojići jedna od ove dvije stvari. Nešto će te od ovoga dvoga zadesiti? Pa kaže, ili će te zavesti pa ćeš ga slijediti ili će se fizički obračunati s tobom? Tako. Ili ćeš primiti njegovo, ako ne primiš, onda ćeš primiti nešto drugotnje. Ebu Džavzar, Rahimahullah utjela, kaže... Mi svinje, mi je da mi komšije budu majmuni i svinje, draže mi mi komšija budu sljedbenik strasti. Abdullah ibn al-Busri, rahimahullahu ta'ala, kaže, nije sunnet kod nas da, sljedbenici, da sljedbenicima strasti uvraćamo na svaki govor. Pa to je najbolji govor je šutnja. Kaže, nije sunnet da sljedbenicima strasti uvraćamo i odgovaramo, već je najbolji odgovor za šutima. I takvima najtežeji pada kada ti šutiš. Ako ostaviš raspravu na karbilu, pa ti ostavljaš sunete. To se snima jelena razgovara. A e, ljudi se htijani, rahime Allahu ne mogu im teže po njih odgovoriti kao što to mogu činiti svojem shutnjem. Nema teže odgovora za njih od shutnje. Pa ukratko, knjiga moj i u smislu hoćenjaka, nalazimo znakove i pokazatelje osobine sjedbenika strafnickoje, da ne treba sjediti, već on ti Pa, dakle, neki Neki pokazate li njihovi su zasnivanje prijateljstva i neprijateljstva ljubavi i mržnje na onome na čemu to Allah nije zasnovao. Da te voli prijatelju s tobom ili da te odbace i neprijatelju s tobom zbog nečega zašto Allah subhanahu ta'ala nije to uspostavio, prijateljstvo. Služaš njegovu šeha, voliš njegovu šeha, klanjaš u njegovom džamatu, klanjaš u njegovom mešćidu, dobar si. Služaš njegove drugog, ne klanjaš u njegovom nestu, E uđe bolu vađi, najveća obaveza na da te, te odbaci. Žestoko suprostavljanje neistomišljeniku, prelazak svake granice u grnje, ismijavanje svoga neistomišljenika, rasklaganje bez granica, riječi neistomišljenika razumijevaju kako oni hoće, kako odgovara njihovim strastima, stavna kontradiktornost iz dana u dan. istraživanje grešaka, ispitivanje, provjeravanje s ciljem saznavanja grešaka učenih ljudi, da bi se oni odbacili, a srednici strasti iznad njih uzdikli. U svojim govorima malo koriste jasne dokaze. Malo koriste jasne dokaze. Koriste govore učenjaka koje opet oni razumijevaju kako, kako oni hocije. Jel' li? Stoga teško da prihvataju ići savjet, veliko često jeli, učestalo cijepanje, podvajanje među njima i zapostavljanje samo obračuna što je dokaz svega prethodnog. Zatim, od razloga koji postiču naslijeđenje strasti jeste e, nepoznavanje Alloha subhanahu wa ta'la kako treba i zanimarivanje drugog svijeta. Onaj dakle, kome Alloha subhanahu wa ta'la nije nam, onaj ko u drugom svijetu, teško da će sputati svoje strasti, već će, će se prepustiti svojim strastima. Slično tome, također žudnja za dunjalkom i priklanjanje njemu dunjalku, nastojanje da se postigne sve za čim se žudi, što se voli i što se priženkuje jer je koji bude volio dunjavuk i vezat se za njega, a koji se veže za dunjavuk za će ahiret i stajanje pred Allahom. I također poznavanjem pogubnih posljedica strasti. Onaj koji se nam nepozna sa pogubnim posljedicima strasti neće plaho mariti za svoje strasti, prepuštat će se, oddavat se njima. A od tih pogubnih posljedica strasti su sljedeći. Strasti su razlog stradanja na ahiretu onaj ko se prepusti svojim strastima i strada će na hiratu. Kako nama jale, dobro poznati riječi Allah subhanahu wa ta'la? Jel u njima stoji fa anna man ta'la ta wa athar al-hayata dunia fa inna al hiya lma'ala. A onaj dakle, ko se bude oholio i bude daval prednoz duniaan kru nad akhiratom nigo boravište, krani boravište biće jahannam. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَمْنَةَ هِيَ مَّأْوَى Ono, koi bude zabojao svoga stojena, pred Allahum, subhanahu wa ta'la, pripremao se za akhiratom. Akhirat mu bude na umu. Allah, subhanahu wa ta'la, pred Nega, bude na umu i koi svoju dušu. Obuzda od slijedjenja strasti, fa innal džennete hi ilme, a njegov krajni boravi što jeste džennet. Također, reči Allah subhanahu wa ta'la, kako je prethodilo u velatet tebi, ahva allazine la ja'lamu, innahum men jugu nu'anke min Allahi še'a, nemoj da slijediš strasti onih koji ne znaju, oni ti neće moći sutra ništa koristi kod Allaha. Pretpustiš sa tim strastima, nemaš lijep završetak, onih koji si slijedio, neće ti moći ništa pomoći. Ja. Kako je rekao Muhammed ibn Ali radijallahu ta'ala, dan kunallahu kosidan ukajmselent jes pasti Allahu i kasne one koje se prepusti svojim strastima. Zatim kako smo čuli strasti od vode spravog puta, odvode u zabranu. Walant tebil hawa faydilluka an sabilillah. Nema strasti, kada te one vedu spravog puta. Wa man adalla mimman ittaba'a dalje, više, skrivna uz pravo puta na stran puti su od onoga koji sledi svoje strasti mimo Allahov opeti. Zatim, strasti su razlogne uzimanje povuke iz Kur'ana, kako on uči Kur'an. Međutim, razumijeva Kur'an onako kako to odgovara njegovim strastima. Stoga lada i nauzima povuke i poruke iz Kur'ana. Vaminnu, kako stoji u suri Muhammed, vaminnu meni stamiu ilaik, hatta i da karežu min endike kalu lilladine oto ledme, mada kale anifa onaik jedini taj Allah na kulubihum wattabaw te slušaj sjedi slušaj kada izađu od tebe, kaz pitaj oni učenje što ono on malo pri reče na koristavaju se ništa samo ono, na on malo prijače volja i tle vladina tabe Allah wa qulubin to su oni koji alučijan se je njom da pečeti zašto od te a ahu, on sa to što su sledili svoje strasti sledijen strasti dovodi do pečetjenja srca a čije srce je pečetjeno taj ne može se okoristiti odkitavaj soneta strasti upropaštavaju srce i se za između jeli njega i njegova spasa kako kaže ibn al-rahim Allah ta'ala miljerič srce se neće spasiti u potpunosti, sve dok se ne sačuva pet sljedećih pojava, sve dok se ne sačuva širka koju ništava tavhid, notarije koja se suprostavlja sunetu, prohtjeva strasti koje se suprostavljaju narodbama, nemara koji se suprostavlja zikru i strasti u vjeri koje se suprostavljaju potpunom posvećivanju samo Allahu subhanahu ta'ala. Čuli smo iz haditha Anusar ibn Abbasar ali allahu anhum, strastiju propraštavaju čovjeka. Tri stvari propraštavaju čovjeka. Pohleba, strasti i omisleno samozaljivljenost. Jer neprinitni odlazak imana. Zasi u onoj koji se svojim strastima, malo pomalo, malo pomalo, malo pomalo njegova vjera slabije. Kako smo i vidjeli i vidimo. Kaže jedan od neka četiri pojave odvode u nevjerstva, srđba strasti, žudnja i straha od nekoga, ljubav njoma Allah. I zatvaranje se vrata Allahove podrške. Nećeš da slijediš kitab i sunnat, očekuješ da te Allah podrži, očekuješ da Allah bude ti rakom voci, Allah je poslao što trebaš da slijediš, koga trebaš da slijediš, kako da svoj život organizuješ. A ti se okrenuo od kitaba i sunnata ka svojim, ka svojim strastima. Razumiješ kitab i sunnata opet po svojim strastima, ne? Tako je kako su to najbolji od nas razumijevali. Pa kaže Allah Subhanahu. افرائلت مان اتخذ الهوهوه وابلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره رشاوة فما يهديه من بعد الله افلا تذكروه jesl ty video ono koye svoju stransluzi usloga Boga baga Allah ustavio spravedno uzabludi započati o jali njego usluhu i njego u srce na njego vid postavio i koplino makočeva uqutiti nakon Allah jer zašto se zašto se na poupamjete. Strasti su razlog uođenja novina u vjer. Kako rekao stranski u vjer, dođe do uođenja novina u vjer, dođe do uođenja novina u vjer, kako je se čovjek malo kad malo kad jeli Kain. Kako prenose je učitelji hadisa od jednog grafile koji se pokajao i vratio se ehlu ahlusunnetu Kaže, kada bismo se okupili, pričali su, dakle, kako su ranije postupali, kada bismo se okupili i neku stvar zaključili lijepom, uvidjeli da je lijepa, izmislili bismo hadisa o njoj. Tako radi novitar. Da podstaknu među ljudima, ono što se njima sviđa, imaju profit nekakav, imaju interes u tome, onda izmislio i izmislio hadisa o tome. Hm. I strasti su razlog prezira i poniženja od strane drugih ljudi. Notari, oni koji se odaju svojim strastima, slijede svoje strasti odstupe od Kitava i Svenita, biće će opačeni od drugih, bit omraženi od ljudi, od istinskih ili vjernika. Pa u aramskom jeziku postoji slična riječ, hava, dakle, kaže se za strasti, a za poniženje kaže se havan, dakle, jedan harf više, hevan, kažu poniženje uzelo ovaj Harp od Hava, od strasti. I strasti slijede ovaj traživa ovaj i svoj Harp Nun. A dakle onaj kogude slijede u strasti dojte do Harpa Runa, odnosno do Hava, do a, jeli prezira i poniženja. Stoga je dakle vredno borite se so strastima. Vrijednoj boriti se sa strastima, da prije svega čovjek iskribno samo samosvoga gospodara. To bude na pravn pout, da neskri nejeli sa stran putice, da se okorišlava od da Allahove knjigi. I su neta Allahov poslanika Ali Hisavatu, Ali Hisavatu oslanova. Takhle bude čisto, da bude sačovan na dena da bude sutra sačovan na čelohu tebe na achiretu. Tak poveder kaže se, da su ľudni s najdebšným morálom, ljudskošću upravo oni koji se suprostavljaju svojim strastima. Kako je rekao Muavija, r.a. Ljudskost je u ostavljanju prohtjeva i u nepokornosti, nepokornosti strastima. Kako se boriti protiv strasti? Prije svega, dakle, veličanjem Allaha, stavnim spominom Allaha, da u našim srcima se nastani suprotno strasti. Ljubav prema Allahu, ljubav prea poslaniku Muhammedu, ali i sallahu za iskrena ljubav koja će uroditi slijedjenjem kitaba i sunata a ne dakle sljeđenjem strasti. Ja. Zatim učenje dove Allah subhanahu wa ta'la da nas sačuva sljeđenje strasti. Rekli smo, kada smo govoli do dosadašnjim obraćanima, predavanjima, što god nam treba, što god nam koristi, to trebamo ostvariti u svome životu ili od sebe nešto odagnati, prvo pokucati na Allahov vrat, to zatražiti od, od Allaha subhanahu wa ta'la. Kako se prenosi u hadisu iz Qutbe ibn Malika radijallahu anhu, Allohu poslani kallihi salatu sami doviu, Božspodar môj, jad se utečem od lošek, ponášanje od lošek i i od sliedenia strasti. Od strasti. I v rachinu teimi, v rachinu hovohu tealu Gospodaru moju, sačuvajme svojom knjigom i sunatom svoga veloveznika Mohameda alihi salatulislam od razilaženja sa istinom i sačuvajme oslijedjenja strasti i mimo tvoje upute i sačuvajme pute od zabude nejasnih i sunnjivih stvari i razprava. Omeđunjaki Lazijic, jedno smo ga spominjali, jer kaže se za njega petih pravidnih halifa. Jedni priliki je u prekalu učenjakog Halibu ibn, ibn Safvanu posavjetujme, ali budi kratak. Posavjetujme, ali budi kratak. Nemamo kad duljiti, duljiti. Pomo pa je rekao prelijepe riječi. I dobro bi ovo se nešto zapiše od ovih. Každje vođe u pravom jedni halifom. Doista su mnogi ljudi obmanuti Allahovim skrivanjem grijeha. Mnogi ljudi se obmanu. To što im Allah skriva grijeha. Ne kažnjava ih odmaza grijeha. Pa mislili da su dobri kod Allah. Na drugoj strani iskušani su hvala na ljudi. Ljudi ih hvale, Allah ih ne kažnjama, to je gri kod Čini grijehe, Allah ih ne kažnjama, na druge strane ljudi poznaju po ničem drugim, ljudi hvali mi na ja sam dobar. Zatim kaže ove riječi prelipe, ovo treba zapisati. Zato ne dozvoli da te neznanje drugih, ljudi, da neznanje drugih ljudi o tebi preglada tvoje znanje o tebi. Ne dozvoli da neznanje drugih ljudi preglada tvoje znanje o sebi. Ti znaš ko si šta si. To što te drugi hvale nemoj da se, jel, uzdigneš time. Kako je Brubbek radio, lahotavno znao, često reći kada bi ga neko pohvalio, govorio bi, gospodara, moj učini da budem bolji od onoga po čemu mi oni spominjaju. I obriši mi ono što oni ne znaju pod grijeha. Dakle, nemoj da te neznanje drugih ljudi od tebi, jel, obmane i prevlada tvoje znanje o sebi. Jel, pa nakon toga, jel, po savjedu Ogon Rebna Adil Aziza Rahimahullahu teala, da se koni strasti. Zatim, kako se boriti protiv strasti? Ne družiti se dakle sa sljedbenicima strasti, čijeg smo pokazatelja neke čole. Dakle, sjediti i družiti se s učenim ljudima mjesto ili sa sljedbenicima strasti i novotarijne slike. Spoznaja pogudnosti strasti, posljedice strasti, kada se upoznamo, onda očekivati je i da budemo daleko od njih. Svjesnost da svaka stvar ima svoj početak i kraj. A onaj ko se prepusti svojim strastima, njegov kraj je fa innal jahimahilma Allah. Njegov kraj je uđahnimo. Uh ostavljanje srbenika, jeli, strasti njihovih mišlija, njihovih knjiga, njihovih predavanja, druženje s njima i sl. Ispunjavanje slobodnog vremena dobrovoljnim ibaditima, dobrovoljnim namazom, učenjem Kur'ana i sl. kako ne bismo dali žetanom prostora, jeli, anas navedene sjećene strasti i dakle upoznati se sa vrijednostima koje su vrijednosti su prostavljene strasti pa inshallah hoćalo očekivati je da nas to također potakne da se borimo da se borimo sa strastima dakle strasti se nalazi pri svakom čovjeku Sve jedan od nas biva iskušan strastima zato kako smo čuli na početku trebamo se boriti protiv strasti kako se borimo protiv najupasnijih maka ko čovjek bio učen, makako čovjek bio inteligentan, makako čovjek koliko je imao životno iskustvo, mora se boriti proti svoje strasti. Neka nadje sebi dobro društvo, neka se savjetuje s njim, s tim društvom. Makako bio učen. Oni koji su otišli, bilo popustili ili pretjerali, otišli su samo zbog toga, a najbolje zna, što nisu se imali nekoga... Kako će ih savjetovati? Mego su mislili, oni su najučeni u tom krugu ljudi kojima se obraćaju i ni potreba niko da ih savjetuju. Dočim, naši ispravni predsjednici ne kažu tako. Kažu, čovjek iako je učen, iako je inteligentan, iako ima dugogodišnje iskustvo, mora da se savjetuje sa drugima kako bi svoje mišljenje očisti od strasti. Čovjek makako ima znanje, bio učen bio inteligentno, bio, je li ima drugogodišnje iskustvo, mora razgovarati s drugima, mora se savjetovati s drugima, vidjeli smo šta je bilo sa ovim čija se dova primama, dobio protiv najboljeg roga. Hm. Zato i mi, makoliko imali znanje, iskustva, inteligentni bili, moramo se savjetovati sa drugima kako bismo svoje mišljenje očistili od strasti. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva opake, uništavajuće bolesti da nas pomovi u suprastavljeni borbi s našim strastima a nas podrži na pravom putu do Allah subhanahu wa ta'ala za dvojstva. Kulukav bihada, stakruhu, stakruhu, nahtorok. Kulukav